Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și cu această ocazie. Vă invităm din nou la o prezentare nouă din seria Cum se aplică legea lui Dumnezeu astăzi. Ne bucurăm că încă avem această oportunitate de a înregistra, de a transmite mesajele pe această cale. Ne bucurăm pentru aceia care ne vizionează, care găsesc interesante și folositoare aceste prezentări. Ne bucurăm și pentru reacțiile care le aveți în mesajele care le lăsați în spațiu public, dar și în privat. Chiar dacă sunt, poate, mustrări, sfaturi, încurajări, toate ne sunt de folos și ne bucurăm pentru ele. Sunt din nou împreună cu Iasmin. Te salut, Iasmin. Mă bucur că ne reîntâlnim. Slavă, Domne! Bucur și eu! Că încă mai suntem în viață, special pe prezentare grea cum a fost a ultima. Foarte destul de grea, dar mergem înainte. Da, grea, dar cred că folositoare, cel puțin exact. eu așa am găsit-o în dreptul meu. Mm -hmm. Exact. Și, și... În, în alte cercuri mai restrânse unde am uh, discutat acest subiect, uh, am văzut că e, e o preocupare și e de interes pentru oameni. Exact. Și chiar uh, e problema din zilele noastre, cea mai mare. Dar a fost și în timpul Și de atunci îmi place. Exact, exact. Cu această ocazie, ce subiect propui? Un subiect foarte greu. Dezbătut enorm de mult în spațiu public, să zic așa, și în privat, în toate cercurile. Însă, cumva, prezentările care au fost până acum ne-au pregătit pentru aceasta. Și e foarte important să prezentăm această prezentare și o umerirea să cunoască pentru că este ceva foarte actual și e ceva care a, cumva se va da toată luptea în acest sens. Da? Și fiecare dintre noi am fost cumva provocați cu acest subiect. Și de aceea ne vizează pe toți, la nivel internațional. Acest subiect este absolut uh, important pentru fiecare persoană. Pentru unii uh, nu va fi plăcut deloc, dar cred că este speranță și pentru uh, cei pentru care nu va fi plăcut și e foarte important să-l Titlul prezentării însă este Când satana are control permanent. Am numit-o așa pentru că am văzut data trecută când satana are acces. Dar satana are acces, prima oară ne influențează, după ce are acces mai profund și el vrea ca să aibă controlul permanent. Adică omul să nu mai poată să se elibereze de sub controlul lui. Săptămâna... Aceasta am avut un caz în care m-a sunat uh, cineva cu o problemă băiatul lor, având o problemă de demonizare, a posedare și la un moment dat, cu o voce demonică spunea eu o să-l omor pe băiatul vostru și nimeni nu mă poate opri. Asta ar vrea să Să aibă control permanent. Că mă ține în viață sau că ce face prin mine. Și după aceea a avut un râsit în acest diabolic. Și sunt din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Și de ce trebuie să știm cum să ne ferim și ce să facem. Prezentarea asta este pentru acest lucru. Deci rămâi cumva în, în aceeași zonă în care am văzut că cel rău se luptă cu toată forța să aibă stăpânire. Da. Într-un fel sau altul. Da, doar că o ducem un pic mai aproape de casă. Ca să vedem cum o face și în dreptul celor care nu au crezut posibil că celor are Și totuși s-ar putea să aibă. Haideți să facem din nou o recapitulare înainte să intrăm în, în acest subiect, să ne reamintim ceva din prezentarele trecute. Degea deci, Dumnezeu, așa cum am văzut în prima prezentare, implică absolut tot ceea ce gândim, vorbim și fătuim, noi luăm sau ascultăm doar de la Dumnezeu totul și dăm, adică supunem, creației. Omul poate fi egoist datorită nevoilor absolute pe care le are. Este altruist doar atunci când se alimentează doar din Creator. Este egoist atunci când se alimentează din orice și oricine altcineva. Sunt doar două puteri în lume cărora le putem sluji. Hristos sau Satan. Nimic din ceea ce am și sunt nu este al meu pot face ceva doar cu ceea ce am dă Dumnezeu. Voi fi responsabil deci, pentru tot ceea ce fac cu ceea ce am primit. Putem fi influențați sau să influențăm invizibil și inconștient, iar unica noastră siguranță este de a fi în Isus Hristos, în fiecare pas și a surgit doar Lui. Satana, așa m-am văzut în ultima prezentare, caută acces la noi, iar păcatul îi deschide ușa. Cine nu biruiește păcatul prin sângele lui Iisus Hristos va ajunge la mila satanei și îi va face voia. Foarte importante aceste prezentări care au avut loc până acum. Acum vreau să intrăm puțin într-o revizuire a câtorva prezentări care cumva ne-au pregătit specific pentru această prezentare. În primul rând am avut prezentarea Război contra Sării pentru că acolo am văzut că omenirea a devenit dependentă de sistemul medic farmaceutic prin înșelăciune. Apoi am avut prezentarea ce facem cu suplimentele, unde am văzut că poate fi o capcană, suplimentele, care se ne ducă la dependență și chiar o trăvire. Apoi am avut prezentarea medicamentele sunt o travă și am văzut că omenirea este otrăvită în masă. După ce am avut prezentarea influențe invizibile și inconștiente, cum satana caută să ne influențeze spre a lua decizii greșite și apoi ultima prezentare a fost când satana are acces. Pentru că satana vrea să ne ia în controlul său. Acelea au fost și sunt foarte importante pentru cei care ne vizionează. Dacă n-ați urmărit acele prezentări, e foarte important să le urmăriți înainte de a urmări această prezentare. Extrem de important. Pentru că sunt nu am ținut această prezentare tocmai pentru că trebuia să le prezentăm pe toate cele. Uh, am avut în plan să prezentăm aceasta de mult, dar uh, a trebuit să cumva să trasăm, să, să, să pregătim terenul. Da? Pentru că dacă nu uh, e foarte greu de acceptat ceea ce vom prezenta acum și uh, pentru mulți oricum va fi greu, dar uh, sperăm ca să primească provocarea și să studieze lucrurile și să se roage și Dumnezeu să lucreze nimelor. Da? Chiar dacă sunt greu de acceptat, totuși ele pot să fie salvatoare și n-ar trebui să ne, să ne închidem cu totul față de niște informații care le auzim și să avem această atitudine de a lăsa o portiță deschisă așa încât să să ne gândim, să cercetăm, să analizăm, poate să fie chiar salvator pentru, pentru anumite persoane. Așa este. În primul rând, am văzut cum satana folosește sistemul medical pentru a otrăvi lumea, din punct de vedere fizic, dar și spiritual, cu vinul Babilonului. De ce? Pentru ca Lucifer să aibă control de plin asupra fiecărui om. Omul îi va face voia fără să se poată opune. Acesta este scopul lui. Am văzut în ultima prezentare cum era acel, acel doctor Strange, care este medicul suprem. El conduce sistemul medical, așa cum se spune în filme, și de fapt, în spate, el o conduce. Pentru că sistemul medical nu este doar știință. N-ai cum să separi spiritualitatea de fizic. Acestea merg doar împreună, chiar dacă nu ni se transmite această informație înșelătoare, nu se poate. Cele două merg în, în, în mână mână, iar satana este cel care controlează un sistem care este contrar lui Dumnezeu. Poate ar fi bine de specificat că vorbim de sistem, din nou nu vorbim de doctorii. Da? Doctorii ca persoane sunt... A, au intrat acolo cu o dorință bună de a ajuta, însă nu și-au dat seama, nu au știut. A, pentru că așa ne lasă Dumnezeu să creștem treptat, dar... A, E important ca să știm că e vorba de sistem, da? Deci nu vrem să atacăm, atacăm medicii, ci mai degrabă să fie informație și pentru ei ca să cerceteze dacă lucrurile nu stau așa și să se întoarcă către Dumnezeu. Problema lui Lucifer este că omul încă se mai poate rupe de sub vraja sau veninul șarpelui celui vechi, eliminând cauzele, de exemplu ceara de albine sau pocăință. Am văzut dată trecută că cel rău are acces prin mai multe lucruri, însă întotdeauna este o problemă spirituală. Adică chiar dacă iau un medicament, îl iau pentru că am făcut o alegere spirituală să o fac și atunci cel rău, din cauza firii mele, mă înșală să fac un lucru. Da? Și atunci, prin acel lucru, chiar are acces. Da? Dar este datorită problemei mele. Și asta trebuie să o rezolv. Și dată ce rezolv problema spirituală a mea, voi rezolva și eliminarea efectului sau mijlocului prin care celălalt are acces la noi. Și asta este important de știut. Deci întotdeauna trebuie să mergem la rădăcină, nu să rezolvăm efectul. Ce am înțeles data trecută însă, care este un punct foarte important, este că satana trebuie să aducă un sistem prin care omul să aleagă de bună voie să fie sclavul lui pe veci. Precum a dat Dumnezeu legea în în capitolul 15, 16 și 17. Și prezentarea aceasta este exact despre acest punct. Satana cunoaște legea. Satana știe că poate să aducă pe om acolo încât să-i aleagă de bunăvoie, chiar dacă este înșelat, să fie sclavul lui pe vechi, Sclavul lui Satana. Da? Pentru că omul este al lui Dumnezeu. A fost creat, dar omul s-a rupt de Dumnezeu. Și-a ales pe cel rău prin Adam și Eva. Și toți ne naștem acolo. Și Dumnezeu a venit ca să ne răscumpere din această sclavie, însă omul nu vrea. Și atunci satana încă are acces la noi, dar nu permanent. Încă ne mai, poate, um, ne mai poate pierde de sub controlul său. Și atunci el caută un sistem prin care să aibă control absolut asupra noastră. La care sistem te referi? Acolo ajungem. Dar ai amintit despre sistemul medical-farmaceutic Oare ar fi singura cale sau singurul mijloc prin care satana poate să înșele lumea sau pe lângă aceasta mai sunt și altele? Mai sunt și altele. Toate le folosește împreună. Dar prin sistemul medical vrea să producă ceva schimbare în om care să fie permanent. Și așa se schimbe din punct de vedere fizic, însă este și o, o schimbare spirituală. Așa atunci joacă pe două fronturi. Spiritual, Poate să ajungem acolo vreodată, dar și fizic. Okay? Și acum ne ocupăm mai mult de cea fizică prin care el își cere un drept. Și odată și odată vrea să ajungă prin aceasta un control permanent ca apoi să poată și ajungă la cea spirituală. Um, pentru că vrea să ne forțeze să fim pregătiți pentru cea spirituală să nu avem de ales. Da? o să ajungem acolo în detalii. Întrebarea mea este dacă oare injecția care se folosește astăzi la nivel internațional, dacă ea are un rol de jucat în a face omenirea sclavii satanei? Pun această întrebare acum, pentru că este foarte important ca să gândim, să ne întrebăm. Oare am văzut până acum ce a făcut satana prin cu sare, cu suplimentele ce face, cu medicamentele ce face și cu altele? Și întrebarea este oare vrea și pe aceasta să o folosească. Și aș vrea să studiem acest lucru și uh, să vedem la ce concluzie ajunge. Deci să înțeleg că punctul central al acestei prezentări este legat de injecție. Au fost așa de multe dezbateri și discuții pe acest subiect și de cele mai multe ori am, am auzit aceste două opinii că injecția nu e bună din cauza conținutului pe care îl are sau alții au spus că nu e bună pentru că este, cumva, îl forțează pe om și nu omul nu are alegere. Care să fie până la urmă problema cu această injecție? Conținutul ei sau alte probleme? În primul rând, BBC are un articol, o să fie postat linkul la următoarea pagină, următorul slide, despre injecțiile clasice. Cel mai comun adjuvant folosit pe planetă este aluminiul. Chemicalul, adică aluminiul, este găsit în majoritatea injecțiilor, inclusiv difterie, tetanus și tuse măgărească, precum și acelea care protejează împotriva hepatitei A, B, HPV-ul, encefalită japoneze, meningită B, antrax, pneumococus și gripa a tip B și așa mai departe. Fără un adjuvant, anticorpii vor dispărea în mod general, poate după câteva săptămâni sau luni. Dar cu adjuvanți ei pot să rămână pentru ani de zile. Dacă nu includ adjuvanți, producția de anticorp va fi foarte super joasă. Nu au cu adevărat abilitatea de a induce producția anticorpilor. Deci înseamnă că doar prin o travă o pot produce. Și acesta este un, un, un lucru foarte dezvăluitor. Pentru că prin medicină lumea științifică a învățat omul că ceea mai important lucru pentru noi este anticorpii. Însă prezența anticorpilor înseamnă o travă. Adică trebuie să ai o travă că doar așa ai anticorpii. În alte cuvinte, ce am descoperit e că anticorpii înseamnă sistemul linfatic. Sistemul linfatic este cel uh, care uh, curăță organismul nostru care lucrează în continuu, este în alerte ca să, să salveze organismul de o problemă. În cazul acesta, o travă. Și atunci, așa ne-au înșelat ca să credem că este un lucru bun să ai anticorp continu în organismul tău. Însă anticorp continuu înseamnă stres continuu. Înseamnă probleme de uh, adrenalină continuu. Înseamnă probleme de inimă continuă. Înseamnă probleme de tiroidă continuă, care este hormoni. Înseamnă probleme în sistemul limfatic, Înseamnă probleme de cancer. Cum am văzut în cea cu, medicin, cu medicamentele, am văzut că otrăvurile duc la cancer. Pentru că cancerul este produs natural de către sistemul limfatic, ca să curețe o travă sau un țesut otrăvit, afectat. Și acum mi se spune că aceste injecții aceste injecții au nevoie de o dragă. Și că este cel mai important lucru pentru că ne-am să credem că anticorpii sunt importanți. Și este complet invers. Lipsa anticorpilor este importantă. Nu prezența lor. Ai făcut o afirmație un pic șocantă. Mm -hmm. Și anume că exact opusul este adevărul. Adică lipsa anticorpilor e ceva de dorit. Exact. Pentru că, așa cum a zis în acest articol, spuneau că anticorpii scădeau după ce introduci această injecție. Anticorpii scad în câteva săptămâni sau luni, dacă nu ai ajutor. Exact, da. Însă, uh, anticorpii sunt prezenți doar când ai o travă. Și asta ce -ți spune? Că ai o problemă continuă. Anticorp continui. În organism. Înseamnă că tu ai o problemă continuă. Și de aceea nu este de dorit să ai o problemă continuă. Este de dorit să nu ai o problemă. De aceea este complet invers ce a făcut medicina. Ca și cum anticorpii sunt ceea ce dorim continuă. Asta înseamnă boală curată. Și asta vânăm. După asta luptăm. Asta cumpărăm. Asta e ceea ce produce o travă din uh, injecții exact. anticorpi. Exact. exact. Și atunci ne bucurăm că nu avem anticorpi, și înseamnă că mergem într-o direcție bună. Suntem în siguranță din punct de vedere al sănătății. Așa credeam. <laughs> deci e uluitor. E uluitor, dar am fost înșelați. Dar mergem mai departe. Am, am încercat să arătăm prin toate prezentările până, până acum înșelăciunea acestui sistem. Dar acum mergem un pic mai adânc. Al doilea slide ne spune așa. O teorie este că toxicitatea sărurilor de aluminiu este, paradoxal, spun ei, motivul pentru care ele, injecțiile, lucrează. Ele fac ca celulele sub stres, datorită acelui, acelui toxicități, să producă acid uric. Și foarte important aceasta, care activează o reacție imună normal asociată cu deteriorare. Sau distrugere. Celulele imune se adună la acel loc și încep să producă anticorpi. Și voilà! Injecția a funcționat. Adică soluția este să ai anticorpi. <laughs> și atunci ei să introduc o toxină, îți introduc o travă ca să distrugă celulele și să ai anticorpi. Și apoi avem atâția oameni cu acidul uric ridicat. Atâția oameni care nu mănâncă carne și totuși au gută și au acid uric ridicat. Oare de ce? Unii au crampe musculare, acid uric. De ce? Ne spun ei, pentru că este o travă continuu prezentă. Și am da, trebuie să te bucuri că ai anticorpi. <laughs> Acum, înțeleg un lucru. În urmă cu câțiva ani, când soția și-a făcut analize de sânge, am descoperit că nivelul acidului uric este ridicat. Și am zis, cum e posibil că ea de... de la de ani mai consumă carne? Și nu mă găseam nicio explicație pentru asta. Adică e uh, vegetariană complet, vegană, e vegan. cum se mai da, spune. Da. da, Și nu găseam de unde acid uric. Exact. Exact. Da? Deci uh, e foarte dezvălitor. Însă, ei știu care este problema. Dar așa ne induc în eroare prin felul în care folosesc cuvintele. Pentru că s-au specializat a folosi cuvintele în a induce în eroare. Da, și apoi în felul în care omul este învățat și educat să privească la, la exact. medici și la specialiști ca și cum ei, ceea exact. ce spun, trebuie să fie așa fără ca să mai pune la îndoială. Exact. Exact. Dar în aceeași propoziție, ei îți spun adevărul, dar ți-o întorc invers. Și te, te pun să te focalizezi pe exact opusul de ce ar trebui să te focalizezi. În loc să elimine o travă ca să nu ai anticorp, bagă-ți o travă să ai anticorp. <laughs> Zice, uluitor, dar merge da. mai departe. Da, exact. Pentru că tot jocul de astăzi cu pandemia este spre acest punct. Anticorp. Exact, ce am văzut în ultimele prezentări, așa cum le-ai arătat nu, cu sare, cu suplimentele exact. și cu, Luăm ceva ce ne recomandă, crezând că ne fac bine și ele produc exact. Exact. Și, de și vorbind despre injecția de astăzi, ce se folosește, m avut atâția prieteni care s-au injectat și mergeau să vadă câți anticorpi am Și milioane. Ceea ce trebuia să fie 20-30. Și au milioane. Uau, zbogat! Înseamnă că e bună injecția asta. A funcționat. Chiar? La început am crezut și eu că problema cu această injecție de astăzi este o travă. Precum serurile clasice. Însă o travă o elimini. Nu neapărat și ceea ce a distrus, dacă a făcut o distrugere permanentă în celule, de exemplu. O travă se elimină cu ceară de albine, o travă se elimină cu post, de exemplu, uneori... Ceala de albine însă este extraordinar și poate să o punem din nou prezentarea aceea. Însă dacă s-a produs datorită acelor otrăvuri, boli autoimune, cancer sau alte boli, de multe ori nu mai poți să recuperezi. Și de ce am spus, chiar dacă elimină treaba unor, nu se mai poate recupera ceea ce s-a distrus prin ea. După ce am descoperit problema otrăvurilor, după ce am descoperit și problema de acces al celui rău prin aceste otrăvuri, dar și prin alte lucruri. Și din nou, este important de a înțelege că problema este la mine pentru că iau o otrăvă prin înșelăciunea mea. Adică sunt înșelat și, datorită la acel lucru, mă prind de acea otrăvă ca fiind soluția, că asta mi este vândută, o travă, medicamentele care sunt o, trave, o travă, îmi sunt vândute ca singura mea soluție. Și eu, că sunt și trăiesc într-o înșelăciune și o minciună, mă prind ea ca și soluția mea, singura mea soluție. Odată însă ce o travă este eliminată și problema spirituală este rezolvată, cel nu mai are acces la om, pentru că i s-a închis ușa prin care avea acces și s-a luat lucrul prin care avea un drept asupra omului. Acesta este un lucru important, pentru că încă mai este soluție. Da? Dar, a, este și o problemă. Nu pentru noi, ci pentru cel rău. Și pentru cei care sunt conduși de ea. Și asta este pentru că cel rău nu are accesul pe care îl vrea. Însă, vorbind despre această injecție, am înțeles că ea are ceva nou. Și anume cod genetic. Problema la această injecție nu sunt otrăvurile, cum aveau cele clasice. Este codul genetic care modifică jocul injecțiilor. Complet. Ai afirmat că această injecție are un cod genetic. Dacă vrei în cuvinte mai simple, ca să le înțeleagă toți, să explici ceea ce acela un cod genetic. Sigur. Uh, codul genetic uh, poate să fie RNA, acid ribonucleic sau uh, ADN. Uh, acesta RNA este uh, un singur helix, o singură parte, adică este un singur cod, să zic o parte din cod, și ADN-ul este în două încrucișate, uh, în care acest cod genetic este ceea ce are fiecare celulă noastră ca și un manual, să zic așa, un, uh, o lege, un document, pentru ca fiecare celulă să producă ceea ce eu sunt, fizic. Felul în care arat, felul în care funcționez, fiecare parte a organismului meu, fiecare celulă uh, are instrucțiunile ei pentru a avea o anumită funcție. Da? Codul genetic este ceea ce sunt eu. Codul genetic este scris de cineva. Este un cod perfect. Este enorm de lung. Deci dacă l-ai pune într-o carte, este enorm de lung. Codul acesta. Cine l-a scris? Creatorul. Creatorul. Absolut. Da? Și acum aceste injecții nu uh, nu conțin doar o ca Că și ele nanoparticule, poate că au și grafen, nu știu. Însă nu acela este problema principală, ci problema principală este codul genetic. Este o modificare a codului genetic. Și s-au jucat cu aceasta, Monsanto, de exemplu, s-a jucat cu aceasta prima pe, pe vegetale, apoi animale și acum om. Au căutat în continuu acces la codul vieții. Pentru că este codul vieții. Fără acesta ne dezintegrăm. Nu mai funcționează nimic. Acesta este codul vieții cu care noi putem trăi, mișca și avea diferitele funcții pe care noi le avem. Și acum ei au căutat să aibă acces la el, să-l poată citi, l-au citit. După aceea să poată să-l controleze. Și acum să-l modifice. Da? Și Scopul acestor injecții este ca să introducă acest cod genetic, ca să poate modifica anumite celule de ale mele, așa cel puțin ni se spune, sau să modifice fabrica prin ARN. Spun că nu se modifică neapărat codul genetic în sine, nu devine permanent modificat, așa ni se spune, sau ni s-a spus. Însă o să vedem niște informații, dar... Ceea ce ei ne transmit este că se modifică totuși genetic și această uh, modificare genetică produce anticorpii. Deci în continuu este vânarea după anticorpii. Însă așa cum am văzut, dacă ai anticorp, înseamnă că ceva nu este bine. Da? Și acum, codul genetic înseamnă că codul vieții mele este schimbat. Nu mai sunt ceea ce am fost. Odată ce acest cod este modificat. Și acum întrebarea este dacă această injecție chiar modifică sau nu codul genetic. Pentru că pentru aceasta s-au dus toate luptele care s-au dus până acum. Unii spuneau că nu se modifică, alții spuneau că se modifică. Și ai un răspuns la întrebarea aceasta? Pentru că erau clar două tabere uh -huh. unde o fi adevărul până la urmă. Sigur. O să ne uităm. Cred că până astăzi cred că s-a clarificat în majorității, dar o să arat pe scurt câteva lucruri. Aici este o prezentare pe care am susținut-o în martie 24-2021. Am publicat-o pe Rumble, acolo este și un link unde am prezentat mai multe lucruri despre această problemă. În acea prezentare am avut uh, mai multe uh, articole care le-am uh, citat uh, și mai multe uh, argumente pe care le-am făcut cu privire la acest subiect și de ce este o problemă. Era însă la început când a apărut problema aceasta. Acum vreau să dau uh, alte, uh, cel puțin două, surse care ne arată mai clar ceea ce se întâmplă. Aici este Moderna, site-ul lor oficial, în care apare un document în care ei au declarat următoarele în 2017. Odată înăuntrul nucleului, injecțiile ADN, ca și cel de la AstraZeneca, au riscul de a schimba permanent ADN-ul persoanei. Acum, Moderna cumva ataca AstraZeneca și uh, Johnson Johnson, care sunt tot pe ADN. Adică acelea sunt injecții direct atacând ADN-ul. Uh, Moderna și Pfizer au zis că nu, noi vom ataca uh, ARENA-ul, care este doar un, uh, un uh, rând de cod, nu sunt cele două. Și ei ne declară foarte clar că injecția AstraZeneca modifica Odată ce este acolo, este o șansă enorm de mare să modifice permanent, complet. Adenea. Documentul am văzut că e din 2017. Exact. De atunci ei vorbeau despre lucrurile astea. Exact. Oh, a fost de mult. <laughs> ei testau de mult lucrurile astea, doar acum le-au scos la iveală Dar de mult s-a testat lucrul acesta Aici este un video de la World Economic Forum. Acum, World Economic Forum este o organizație mondială care au instruit președinții lumii, conducătorii lumii, uh, care uh, dictează în control lumea merge. Da? Și acum vreau să ne uităm la ceea ce ei au declarat în mod public într-un video. We're talking about improving biology and redesigning organisms for beneficial purposes. It's going to allow us to not just edit genomes, but also, uh, and importantly, write a new code for life. We'll have write-level permissions. We already started to see some of that this year. COVID-19 vaccines, they make use of engineered code in the form of messenger RNA. Wow. <laughs> I think, uh, nu e vorba acum de injecțiile ADN, ci ce despre cel Arena. Adică ei declară că acum am încercat, dar acum, anul acesta, 2021, avem acces direct la acest cod ca să-l controlăm, să facem ce vrem cu el. Să-l scriem și să scriem un cod nou. Să îmbolnătățească cum, cum apare. Exact. Și să-l rescrie. Mm -hmm. În alte cuvinte, ei se pun în locul celui care a scris codul. Se pun în locul lui Dumnezeu. Și astfel se fac Dumnezei asupra omenirii. Cu ce scop? Ca să le scrie viața. Să o schimbe, cum ai zis. Ca acum ei să fie în control. Și foarte interesant că aceste injecții sunt patentate. Adică, cel care deține acel patentat deține și lucrul care conține lucrurile care el le-a patentat. Adică, el este proprietarul. Wow! Stai un picuț. Acum sunt injectat cu un lucru patentat. Cui aparțin? Adică ei au drept complet asupra mea să facă ce vor ei cu ceea ce eu sunt pentru că eu am devenit un obiect? Când mergi în această direcție, este uluitor. Este uluitor. Dar mi-aș ce puțin mai aproape de ceea ce noi studiem și întrebarea acestui subiect pe care îl abordăm acum. Oare dacă omul are un patentat, ce rău are ceva de-a face? Toată povestea asta cu, cu injecția a plecat de la o problemă care a apărut brusc așa în, în, pe planeta noastră. Au apărut virusi care erau extrem de periculoși. Ce sunt acești virus? Sunt un pericol așa de mare pentru noi și putem să, să scăpăm de ei? Dacă vrei puțin să, să explici în cuvinte simple ce sunt virus. Sigur. Sigur, pe toată frica, toată teama a fost datorită acestui virus sau virus. Până când și astăzi mai văd oameni care poartă mască. Exact. Adică da. a, a indus o teamă enormă în oameni. Enorm. Da. Da. Acum... Totul s-a bazat pe această idee că virusii sunt extrem de periculoși, că ne induc moartea, că, că trebuie să eliminăm. Și ei sunt cauza bolii. Și singura noastră speranță este injecția. Și am auzit. Lideri religioși. Am auzit cei care, nu, care, care înainte de, a, de această pandemie spuneau singura noastră speranță este Hristos, este Iisus. Acum au zis singura noastră speranță este injecție. Și-a rămas jocat. am Stai un picuț. L-au lepădat pe Hristos. Pentru că nu au găsit la Dumnezeu o soluție pentru virus. Și atunci au zis, păi doar lumea medicală ne poate salva. Și doar injecția este singura soluție care ne se oferă contra virusurilor. Și atunci, foarte bună întrebarea, ce sunt virusuri? Hai să abordăm. Conform unor medici, nu există tratament antiviral funcțional. Oare de ce? Este întrebarea. Nu este aceasta pentru că sistemul medical ne-a învățat să luptăm cu efectul și nu cauza. Foarte interesant că mai mulți oameni de știință spun că nu există. Și de fapt, chiar și această injecție, care este singura speranță, mi se spune că doar poate va ameliora. Dar nu rezolvă. Așa că este adevărat ce zic aceștia, într-un sens, nu? Nu rezolvă. Doar ameliorează. Nu are efect așa de mare. Sigur? Ne oferă și acea siguranță? <laughs> am văzut până acum, cu sarea, cu medicamentele, etc., că acest sistem a întors totul pe dos și trăiește o minciună prin care înșală lumea. Oare nu este la fel și în dreptul virusilor? Și cred că este o întrebare foarte importantă, la care ar trebui cel puțin să... Ai, să o analizăm, nu? Să vedem, este o minciună ceea ce am fost învățat despre virus sau nu? Medical există o, o teorie despre virus și anume că aceștia sunt cauza în sine a bolilor și trebuie distruși medicamentos, adică prin o travă, sau prin injecție. Și că astăzi injecția ar fi singura a, soluție. Dar mi se mai dau și medicamente și Pfizer a făcut acum un medicament a, pentru aceasta care înlocuiește injecția, pentru că mulți încă sunt reticienți față de așa, zicea, ok, nu lua injecția, ia pastila. Ok? Dar este tot de bază de cod genetic. care e foarte interesant. Întrebarea însă este dacă teoria aceasta este adevărată la bază ei. Și asta este un lucru foarte important. Pentru că trebuie să mergem la rădăcină, nu? Adică de ce ne luptăm continuu cu teoria când ea s-ar putea să fie falsă? Hai să analizăm teoria. De la rădăcină, nu? De la rădăcină. Hai să vedem. Că dacă reușim să găsim acolo adevărul, Restul se explică. Exact. Un document științific, Fields Virology, din 1996, explică uh, despre virus astfel. Când bacteriile lizogene, adică aceasta este un tip de răspândire a virusilor, au fost lizate, adică dezintegrare prin ruperea peretelui celular sau membranei, din afară, asta este foarte important, deci când bacteriile lisogene au fost lizate din afară, niciun virus nu a fost detectat. Dar, din când în când, o bacterie a fost lizată în mod spontan și atunci a produs mulți virus. Influența luminii ultraviolete în a induce eliberarea acestor virus a fost o observație cheie care a început să descrie această relație curioasă dintre virus și gazda lui. Acum, de ce am citat acest document? Pentru că e foarte important ce spun aici. În alte cuvinte, au vrut să vadă ce se întâmplă cu celula și de unde și când apar virusi. Dacă o celule se lizează din afară, adică pur și simplu se, se decompune sau uh, se împarte... Nu există virus. Este un proces natural fără probleme. Da? Bun. Însă, dacă ai, apar însă anumite evenimente când se lizează spontan, și ce am menționat de acolo este ultravioletul. Ultravioletul asupra unei celule înseamnă distrugere, înseamnă coarne. Atunci apar virusuri. Și am stat, am studiat lucrurile astea, după ce am verificat cu pacienții. Am văzut prima ori de pacienți de fapt ce era și după ce am verificat aceste lucruri. Și vreau să dau aceste citate înainte de a explica și a arăta ce am găsit eu pe pacienți. Pentru că aceste documente ne ajută cumva să ajungem acolo. Ce ne ajută să înțelegem acest lucru este că în starea lor naturală nu există în bacterii. Doar când vine ceva din extern ce distruge celula. Fie bacterie, fie o altă celulă Doar atunci apar virusul. Chiar așa? Hai să vedem dacă mai găsim și alte documente. Aici este de la Wikipedia, care citează un document științific despre bacteriile lisogene. Pentru că am vrut să văd asta un picuț mai profund. Materialul genetic al bacteriofagului, în dicționar un bacteriofag înseamnă un virus, numit profag, acesta este materialul genetic în sine al virusului, conținut în virus, poate fi transmis la celulele fice la fiecare următoare divizie celulară. Și evenimente ulterioare, precum radiațiile ultraviolete sau prezența anumitor chimicale o pot elibera, cauzând proliferarea noilor fagi, virus, prin ciclul litic. Acest lucru este extraordinar. Deci, wow, când am văzut lucrul acesta, am zis, arată exact ce arătat celălalt document. Și anume, codul genetic al unui virus este transmis continuu între celule. Dar un virus nu apare. Un virus este produs și apare... Doar atunci când ai ceva din afară care atacă celula, și anume ultraviolet care arde sau chimicale. Hmm, o otrăvuri. Când acestea vin în contact cu celula, atunci celula produce virus. Și am zis, hmm, altfel virusul nu există. Există doar cod genetic. Hmm, stai în virus. Celula produce viruși. E nu există la sine? Tocmai am citit. Wow! Asta e un lucru foarte important. Deci, virusurile apar ca efect. Și nu sunt o cauză. Nu sunt o cauză? Wow! Stai în Eu E uluitor! Această descoperire. Care ei o fac. Ceea ce eu am descoperit pe pacienți înainte să citesc astea. Și a fost uluitor. Am scris eu aici un comentariu. Deci, materialul genetic este transmis prin divizare. Dar, doar evenimentele ultra ulterioare, ultraviolet sau otravă, eliberează viruși sau produc viruși. Deci, virușii sunt parte din cum ne-a creat Dumnezeu. Doar o travă sau distrugerea celulei produce virusi. Deci virusii sunt un efect, nu cauză. Ce înseamnă asta? O să vedem un picuț mai încolo, încă o dată, dar e, e uitor Cel puțin să încapă această idee pentru că este complet diferit de, de ceea ce am fost învățați vreodată despre virus. Aici este un alt document științific citat de alți uh, medici și oameni ști, uh, de știință, poate fi accesat la linkul acela. O să punem și în descriere. Conform prezentei teorii a alertei informative, virusii nu sunt micro microorganisme externe trupului nostru ci materialul genetic al lor este deja conținut în ADN, ARN al celulelor noastre, în ceea ce cunoaștem ca și endogenici. Wow! Wow! Deci, codul genetic al unui virus este deja parte din noi înainte ca ei să apară. Așa ne-a creat Dumnezeu înseamnă. Înseamnă că nu sunt amici Adică... Vrei să spui că sunt în noi? Sunt parte din codul bun, genetic. Sunt parte din codul genetic. Și noi ne protejăm ca și cum ar veni de afară să ne atace, sau? Nu, că ei nu ne atacă. Da, așa... Așa ni se spune. Ni se spune. Asta a făcut. Dar nu? ei sunt în noi. Pentru că nu i găsești în afară ei nu există în afara unei celule sau bacterii. Acum, ceea ce spui este chiar... Excelent, dar asta spun ei. Da. Asta spun ei. Și știința. Și acum, care e adevărată? Cea care ne minte sau una care descoperi exact cum a creat Dumnezeu? Pentru că aceste lucruri, cum spuneau și ei, arată că virusul este doar un efect arată că problema este o travă, sau distrugerea celulei. În momentul în care o celulă este distrusă, în momentul acela celula este construită de creator să producă virus. Ce scop au virușii? Hai să vedem ce spune documentul. Un virus ar fi de fapt o secreție exogenă celulară de gene. Adică ce face? secretă cod genetic datorită unor factori externi, purtând informație de alertă care ar fi produse de celule sub stres. În alte cuvinte, de fapt ce sunt virusii, ce spun ei, și nu spun doar eu, este că atunci când o celulă este sub stres datorită unui chemicale sau unei forțe sau distrugeri, această celulă produce virusii ca prin virus transmite o sem un semnal de avertizare celorlalte celule sau organisme sau sistem nervos, am fost distrus. ajută Adică Adică virusii sunt chiar flositorii. Wow! Interesant! Pentru că ei dezvăluie o problemă. Arată pericolul. Arată că ceva s-a distrus. Este un complet invers. Ideea este extraordinară. Exact ca și cu anticorbi. Este complet invers Tot acest lucru. Facem un amic de ceea ce nu este în amic. Facem bun de ceea ce nu este bun. A, ah, și mi-aduce aminte de ceva ce zice Biblia. Vor numi răul bun <laughs> și binele rău. Și exact asta se întâmplă. Acești viruși sunt alcătuiți din gene ADN sau ARN înglobate în o capsulă de proteină și în unele cazuri o membrană proteică. Astfel de acoperiri le-ar da posibilitatea să îndure condițiile de dislocare în interiorul organismului sau între diferiți indivizi și posedă forma de a se atașa pentru a transmite informația lor unei celule recipiente specifice. În sfârșit, Vezicule extracelulare secretate după intrarea acestor ECGS, adică virus, în celulele țintă, ar performa, printre alte funcții, aceea de mesageri secundari a unui mesaj viral de departe, definind răspunsul imun al receptorilor. Dumnezeu a creat acest sistem încât, atunci când organismul este sub atac în momentul acela, ea produce... O alertă. Un virus. Un mesager. Ca să mă alerteze pe mine că este o problemă la acel nivel, dar ca să transmită și la altă parte. Ca și celălalt să fie în contact cu... Stai un Tu nu te simți bine și s-ar putea să mă afecteze și pe mine ceea ce te afectează pe tine. Și atunci și eu să mă feresc de acel lucru. Da? Și virusii nu ne fac rău. Nu numai că nu ne fac rău, dar înțeleg că sunt prieteni exact. noi. Adică ne vor binele. Păi dacă luăm așa la bază, ce lucru rău a creat Dumnezeu? mic, Însă satana printr-o minciună a căzut. Și acum ne în înșală. Ne că ce a făcut Dumnezeu bun este văd rău. Și uite așa numesc lucrul bun făcut de Dumnezeu rău. Și ajungem doar în plasa rău. crezând în minciună. Cred că informațiile pe care tu le-ai găsit și pe care le-ai împărtășit până acum sunt adevărate, pentru că oarecum sunt în, în armonie cu felul în care Dumnezeu ne-a creat pe noi? sau? Absolut. Sunt în armonie cu legile lui Dumnezeu. Cu legea vieții. Și legea vieții și legile naturale. Da? Și nu are sens. Celălalt este complet ilogic. Și doar uitându-l la ceea ce ei descriu, este complet ilogic. Și numai atât. Însuși ei ne spun că n-au nicio soluție. De ce? Pentru că cu cât mai mult ataci un virus, cu atât mai mulți virus produci. Pentru că, cum ne zic ei, care este soluția pentru virus? O travă. Și cu cât mai mult o travă tu dai, cu atât mai mulți viruși vor fi. Și uite, așa, ai o pandemie. Și oare nu de aceea este motivul pentru care această pandemie nu se termină? Da, a scăzut, a luat o pauză, dar nu se termină. vine era și un val, așa ne s-a spus, Nu? Conform dicționarului, explicațiile clasice descriu un virus ca fiind o travă sau venin. Aceasta, din nou, este important pentru că și-au dat seama, la început, că, de fapt, un virus are de face cu o travă sau venin. Adică ceva din exterior care atacă și produce acești virus. Deci, virusii sunt rămășițele sau mesajele alertă anor bacterii sau celule desecate datorită prezenței unui mediu otrăvit, infectat sau distrus. Aceasta înseamnă că nu virușii sunt cauza, ci doar efectul. Virușii fac parte din procesul natural de apărare și comunicare a unui probleme. Și cred că lucrul acesta este foarte important pentru noi. Să știm că așa cum ne-a spus Dumnezeu, nu avem de ce să ne temem, decât să nu fim reșelați de cel rău. Și să ne temem de Dumnezeu, să trăim conform legilor Lui și totul va fi bine. Deci, cu cât mai multă o travă medicamente se folosesc contra virusurilor cu atât mai multe probleme de virus o să fie. Oare nu e lumea tot mai bolnavă? Oare nu e lumea întoarsă pe dos? Deci, e extraordinar. Exact asta se întâmplă. Cu cât mai multe medicamente dai unei populații, cu atât mai multe medicamente trebuie să dai și cu atât mai mult, mai bolnav sunt. Deci, e complet invers tot sistemul. Nu se vindecă. Chiar s-a făcut un... un un studiu științific în care s-a vrut să se vadă statistic dacă oamenii sunt mai bine, trăiesc mai mult în locurile în care sunt mai mulți medici sau mor mai mulți. Și-au fost studiul extraordinar de wow! Stai în un picuț. Unde sunt mai mulți medici, mor mai mulți oameni. Oare nu este în cauza la o travă? Dacă te lupți cu efectul normal că nu vei rezolva nimic, câte injecții oare se vor inventa? Trebuie înlăturată cauza. Doar în cauza poți să rezolvi problema. Însă, pe sistemul acesta care se dă lumii astăzi, nu se va rezolva niciodată. Va merge până la sfârșit. Este sistemul perfect de a înșela o lume întreagă. Un alt articol științific publicat de către un om de știință a spus așa. Medicamentele noastre ne omoară în numere mari. Este un uh, om de știință norvegian care a suferit enorm de mult pentru că a publicat așa ceva. Pentru că a ținut prezentări el, profesor universitar. A fost dat afară, am înțeles, de la universitate pentru că Dânsul chiar are multe filmări online în care pur și simplu medicamentele sunt o travă, sunt absolut complet naturii. Tot ceea ce suntem învățați este, este absolut pe dos. Suntem învățați de către medicină un sistem în care să depindem de medicamente. Este complet invers. Ne omorâm singuri. Și a fost data Da, E bine că mai sunt oameni care au curajul și au. Să tem de, de Dumnezeu. morală de a recunoaște? Absolut. Asta. absolut. Deci este uluitor. Aici sunt uh, două site-uri. Hopkins Medicine și PubMed care au făcut următoare afirmație. studiul sugerează că erorile medicale sunt a treia cauză a mortalității în SUA, după boli coronariene și cancer. Asta este ulitor. Adică Hopkins Medicine, PubMed, articole științifice, declară că a treia cauză de mortalitate este medicina însăși. Wow! Ceea în care oamenii își pun oarecum speranța să se țină în viață. Exact! Și nu este paradoxal cum mm. am citit mai înainte? Deci, concluzia este că să spui că injecția folosită astăzi este singura noastră speranță este o înșelăciune formidabilă. În primul rând, nu o să rezolvă nimic pentru că virusii sunt doar efecte, nu cauze. În al doilea rând, omenirea a făcut astfel din injecție un salvator în care se încrede pentru salvare. Și acesta este un lucru foarte important. Pentru că am făcut un Dumnezeu, am făcut un idol, un salvator, dintr-un lucru care nu vede, care nu aude, care nu mișcă, ci care îmi face doar rău și mă și nu rezolvă nimic. Și îmi spune că nu rezolvă nimic. Și totuși am făcut în acel nimic. Singura mea speranță e extraordinar ceea ce s-a întâmplat. ce se întâmplă în zilele noastre. Biblia la un moment dat spune că idolii voștri sunt de Sunt de nimic. Și veți ajunge de nimic. Și veți ajunge de nimic. Și cu timpul se va vedea Probabil mulți deja își dau seama că au căzut într-o capcană. Exact. Pentru că au făcut acest uh, act medical și problemele nu se rezolvă. Și mulți au murit. Sau alții cu. Alte, au rămas cu secte de terapie. Da. Dar sperăm, aș vrea ca această prezentare poate să fie pentru cei care. Pentru toți până la urmă, dar. Poate și o dezvăluire pentru cei care au trecut pe acolo și n-au înțeles și au rămas confuși. De ce? Pentru că mi-am pus toată încrederea în acest sistem. De ce? Pentru că mulți au murit. Boală există. moarte există. Nu spunem că nu există. Virus există. Dar nu-ți greu. Și atunci, care este problema? Ce cauzează moartea? Păi eu spun chiar ei. O travă. Și atunci, normal că dacă îi ofer omului o travă, o să aibă virus și o să fie pandemie. Și poți să-l trevești din toate punctele de vedere. Pentru că tu, ca sistem medical, ai știința să faci acest lucru. Și omul este orbit de tine însuși ca să nu știe ce faci tu. Îl otrăvești prin apă, îl otrăvești prin aer, îl otrăvești prin mâncare. Păi câte otrăvări! Bine, numai eurile dacă le iei dintr-o mâncare și măcar nu știi ce e acolo. Dar toate... O orde astea sunt foarte dăunătoare. Da? După aceea sunt pesticide. Sunt tot felul de lucruri. Sunt mai zice medicamentele suplimentele. Din toate punctele de vedere s-a adus să se creeze o pandemie. Scopul acestei prezentări este să descoperim de ce. Cine câștigă cu această pandemie. Astfel, această problemă cu injecția a devenit o religie cu un Dumnezeu salvator. Un Dumnezeu fals, dar științific și astfel acceptat. Am lepădat prin aceasta pe Creator și am ales un Dumnezeu medico-farmaceutic. Chiar Dumnezeu? O să vedem un picuț că este Dumnezeu. Pentru că așa l-au numit de la început. Acest sistem se bazează pe un zeu, Dumnezeu, științific. și nu este creator. Întrebarea este de ce ar vrea cineva ca toată omenirea să fie injectată, chiar împotriva voinței și conștiinței? Deci asta, asta este o întrebare foarte importantă, pentru că am, am fost manipulați, foarte mulți au fost manipulați, nu vei merge la lucru. Nu poți să intri în bancă. Am avut probleme foarte mari cu banca datorii de la acest lucru. Da? Nu poți să faci cu tare, nu poți să faci cu tare. Ești constrâns din toate punctele de vedere. Dar Dumnezeu ne-a spus că așa va fi. Ei ne-au spus acest lucru. Ne-au spus că nu vei putea vinde și cumpăra. Ne-au spus înainte să vină injecția. Și Dumnezeu ne-a spus că va veni acest timp. Însă tocmai aici este că prin adevăr putem să biruim revin la Dumnezeu, Creatorul, care este puternic. Oare, și problema se pune, oare mă încred în Dumnezeu, care este puternic, Sau mă tem de om, care este moritor? M-a spus Iisus, nu vă temeți de cei ce pot ucide doar trupul, ci temeți-vă de Dumnezeu, care poate ucide și trupul, și Duhul, sufletul. Ca întreg. Ce scop? are această injectare în masă. Și oare cine câștigă? în să nu în capitolul 2, versetul 9 la 12, citim un lucru foarte important. Arătarea Lui se va face prin puterea satanii, Cu tot felul de minuni, de semne și puteri minciunase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Trist, foarte trist, dar lumea în care trăim astăzi este plină de înșelăciune și așa de mari sunt înșelăciune încât ne place și ne complace în ea dar Dumnezeu a spus așa va fi. Și sperăm ca prin prezentarea aceasta măcar să ajutăm pe cineva care iubește adevărul sau care vrea să se prinde de adevărul Dumnezeu, să se încreadă pe deplin în el și să scape de înșelăciunea celorlală. Am înțeles până la urmă că problema cu această injecție nu este neapărat o travă, ci este ceva mult mai periculos decât o travă. Și este o abordare diferită de, de cele pe care până acum le-am auzit, pentru că pentru că cei care nu și-au făcut injecțiile, poate de frică a otrăvurilor nu au făcut-o. Dar se pare că totuși este o problemă mai profundă. Exact. Care este de fapt această problemă? Da, am abordat problema de, de cod genetic, însă vreau să mergem un pic mai departe. Deci este problema de... Am văzut că nu este cea de otrăvuri care se poate elimina am văzut problema codului genetic și asta mi-a proprie de problema în sine. Întrebarea mea personală pe care am avut-o în studiul acesta de-al lungul anilor a fost de ce aceste injecții au fost făcute cu scopul de modificare genetică. Nu înțelegeam. Care este scopul? Ok, știu ce spune medicina, dar am văzut de la început că este înșelăciune tot ce spun ei. Și atunci m-am tot rugat și am analizat și am vrut să văd, ok, care-i scopul? Au un scop. Au un scop. Pentru că nu fac aceasta fără scop. Și după aceea Dumnezeu m-a ajutat să descopăr problemele cu accesul celui rău. Prin diferite chestii. Și mi-a venit o întrebare. Și mi-a venit o întrebare. Oare prin modificările genetice, satana caută să modifice omul în așa fel încât să nu se mai poată închide ușa pentru accesul său? A fost o întrebare șocantă. A fost o întrebare care m-a zguduit. și a fost greu să accept. Dar m-am întrebat chiar așa să fie? Am vrut să testez. Și m-am rugat ca Dumnezeu să mă pregătească pentru răspuns și să-mi dea pacienții potriviți pentru acest lucru. Și m-am așteptat. Trebuia să fie pacienți injectați ca să pot verifica. Nu după mult timp au venit. Pacienții injectați pe care am verificat această întrebare au făcut injecția la cuvetă. Mulți au făcut injecții la CVD pentru că au zis că mă știu că nu este bună, nu vreau să fac, dar sunt nevoit. Inclusiv acești pacienți au fost strâmturați din toate punctele de vedere. Nu puteau merge la magazin pentru copii, nu puteau face multe lucruri. Și atunci au fost cumva presați. Da? Mulți. Și ei ce au făcut, ei au abordat un picuț diferit. Au zis, măi, mă duc să fac injecția, dar nu vreau să mi-o fac așa cum se face. O să aleg calea alternativă. Și atunci au mers, au plătit și asistenta sau ce le-a făcut, a tras serul la stores în ciuvetă, dar după ceea ce au făcut, i că au introdus injecția totuși. Goală. Dar introdus Mai era încă ser. Cantitate mică. Știu de alții însă care injecția la privete însemna că plăteau un pic mai mult. Nu li se introducea. acum col, Doar primeau certificat. Alții care foloseau certificatul, ea. Toate acestea însă sunt în șerăciune ca să-mi Și dacă eu trăiesc în șelăciune, nu sunt tot parte din uh, ce rău. Așa m-am văzut în prezentarea anterioară, accesul celui rău. El, prin păcat, cum ne spune Iisus Hristos în Ioan 8 cu 34, prin păcat sunt sclava lui. Dar introducerea codului genetic face o problemă. Am văzut pe ei că cerul avea acces la ei datorită injecției, chiar dacă era cod genetic puțin, să ser puțin. Acum am parcurs cu ei procesul de pocăire și eliberare. Așa cum am văzut în prezentarea anterioară, omul trebuie să-și dea seama de problemă, trebuie să-și dea seama unde a greșit și după aceea să se pocăiască, să meargă Dumnezeu, să-L curețe Isus Hristos prin sângele Lui, să-i dea o nouă. Da? Am făcut aceasta am ajutat să înțeleagă unde au greșit. Au înțeles și cu lacrimi în ochi au mers înaintea lui Dumnezeu tremurând, cerându-și lui Dumnezeu iertare, pentru că au mințit, au înșelat, în și-au trăit în păcat și facea că s-au injectat totuși. După ce au făcut ei aceasta, a trebuit eu să mă rog pentru ei ca Dumnezeu să-i livreze de accesul celor rău și să-i protejeze. Am făcut asta. Din verificarea ea... Ai văzut că satana a avut deja acces la ei? Sigur. După aceea am verificat și totul părea ok. Totuși mi-a venit o întrebare. Să verific dacă ușa a fost închisă față de cel rău. Adică până acum, odată ce elimineam o travă, cel rău nu mai avea acces la om pentru că ușa era închisă. Nu mai ai ce căuta la mine. Nu mai ai de ce să vii mai e pentru ce? Nu mai e ușa închisă, deschisă? Este închisă. Stai, va! Și nu are cum să fă Așa ne-a creat Dumnezeu. Și am verificat pe ei și mi-a venit un gând pentru prima oară. Ea verifică. Este ușa închisă? Și am verificat și am rămas șocat. Datorită injecției, nu mai exista ușa. Datorită acestei injecții era ca și cum ușa a fost smusă din perete și acum cel rău avea acces liber la acești oameni. Când vrea el. Și-am rămas șocat. N-am mai știut ce să spun. Și deci am rămas... Wow! Știam că așa ceva s-ar putea să fie. Și că satana caută o cale ca să aibă acces la om, fără ca omul să mai poată închide ușa. Dar după ce te-ai rugat pentru ei, ai spus că nu mai uh, erau probleme. Așa părea. Așa părea doar. Acum, ce s-a întâmplat? A fost că, după ce ne-am rugat, cumva Dumnezeu a liberat pe cel rău. Însă, cum a spus Domnul Isus, demonul se duce și apoi vine înapoi. Când vine înapoi, poate să găsească casa închisă sau poate să găsească deschisă. Dacă o găsește deschisă, mai duce alți șapte cu el. Dumnezeu a eliberat. Problema era că nu mai exista ușă. Din cauza modificării genetice. Și mai vreau să abordăm aceasta un picuț, însă nu trebuie să piardă încă nimeni speranța, că am găsit că mai există cel puțin un fir de speranță. Deci problema nu este ceea ce conține injecția. Nu sunt otrăvurile? nu este chiar nici materialul genetic în sine ci este faptul că cel rău are acum un drept asupra omului. Însuși, ADN-ul omului e acum ștampilat cu ceva ce aparține lui. Deci nu codul genetic în sine, dar ceea ce a modificat în om, satana zice, este a Precum spune legea lui Dumnezeu în Deuturnom 15, 16 și 17, satana a înșelat majoritatea ominirii. Pentru a-și face un semn în codul genetic al lor înșiși, prin care devin robi ai lui Lucifer pentru totdeauna. Acest gând a fost șocant. Satana s-a folosit de lege ca să producă această schimbare. Și acum, el, așa cum a făcut acolo, m-a dat Dumnezeu legea ca să îi străpungi a sclavului care vrea să-ți rămână sclav de bunăvoie, așa satana a modificat ceva în om prin care el să spună este sclavul meu, are semnul amprenta mea. Și-a rămas unuit. De ce? Asta crezi că este cea mai gravă problemă în ceea ce privește exact. injecția. Exact este faptul că cel rău acum are acces când Am avut mulți pacienți injectați de atunci încolo și la fiecare este la fel. Singura lor șansă pe care am găsit-o, singurul fir de speranță este să se privească la Iisus Hristos continu. Altfel, mușcătura șarpelui celui vechi, Ivan Emicei. Am stat cu acești pacienți după ce am descoperit această problemă șocantă și plângeam și mă rugam, Doamne, trebuie să mai fie, nu mai este nimic, este asta sfârșitul, nu are cum să fie semnul fiarei. Pentru că este un pic diferit, o să abordăm puțin, poate altă dată, dar trebuie să mai fie ceva soluție. Și am găsit că mai era un fir de speranță. Era ca ei să privească la Isus Hristos continuu. Și-aș vrea să vorbim asta puțin, ca să fie o speranță pentru cei care au căzut în înșelăciunea care s-a dus la nivel internațional. Înainte de asta, am vrut să te întreb dacă există vreo diferență între uh, tipurile de vaccinuri, pentru că sunt multe. există. toate au aceleași, problemă. aceeași probleme. Aceeași probleme. Fiecare este Arena, fiecare este ADN, toate aceste injecții care se folosesc astăzi, au același scop. Satana prin ele face același lucru. Nu contează care e. Chiar dacă reclamele sunt nu pentru contează. unele mai bune, altele mai puțin nu bune. Nu contează. Este doar o ședăciune. Un joc care să ne spele pe creier și să ne inducă exact în direcția greșită. Deci singura soluție este ca Isus Hristos să devină ușa lor. Pentru că ei nu mai au nici o protecție naturală cu care l-a creat Dumnezeu față de cel rău. Aceasta este singura soluție. Pur și simplu să privească la Dumnezeu, să se apropie de El continuu, să privească continuu și să nu-și ia ochii de pe El. În momentul în care își iau ochii, satan are control. Au ceva în ei, al lui. I iar El are tot dreptul. Așa cum a fost în pustie, când poporul lui Dumnezeu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat șerpii, adică șarpele ce vede pe satana să-i atace. Și singura lor speranță era să privească acel șarpe de aranul care îl reprezenta pe Iisus Hristos. imaginează că s-ar șerpi la tine. imaginează că vezi oamenii care cad și mor datorită acelei trefi Ești distras. Cum să te aperi? Cum să scapi viața? Dar orice ai face, nu te poți salva. Pentru că este și de altul de șarpe Care nu l-ai văzut? Nu ai cum să te aperi Și singura soluție pe care a dat-o Dumnezeu a fost credința. Credința și încrederea în Dumnezeu doar. Singura noastră speranță nu este un alt șarpe. Pentru că evrei după ce au făcut din acel șarpe, Dumnezeul lor. Nehuștan în numeau. Nu șarpe la cele salvat, ci Dumnezeu. De aceea aceștia care au fost injectați. Singura lor speranță este să nu-și mai a ochii okay de la Hristos. Bine, dar și ceilalți care nu au fost injectați și, de fapt, orice om care va fi mântuit, doar prin această metodă sau prin acest mijloc va fi mântuit să frivească continu la Hristos. Absolut. Doar că ceilalți nu au fost mușcați de șarp. În acest sens. Mm -hmm. Cei care au fost mușcați de șarpe au început să moară datorită rău. Și sunt sub puterea celui rău. Și atunci, doar privind la Hristos, Hristos poate să-i păzească. La fel este cu noi, doar că ei au o problemă enormă. Ceilalți încă mai au mai au o apărare naturală. Cu care a creat Dumnezeu. Ce injectați? Nu mai are control de plin. De aceea, bolile care rezultă datorită acestei injecții sunt nenumărate, sunt necunoscute, sunt neînțelese, sunt fără soluții. Cineva a numărat peste 1500. Când cel rău are acces la tine, îți poate face orice. Poate se ducă la orice fel de reacție, inclusiv moarte. Fără să mai găsești poate rezolvare din punct de vedere medical. Nu există. Nu există. Am avut, am avut pacienți care au fost cu tot felul de reacții. Nu se mai poate face nimic. Mai scazi poate din efecte. Numai Dumnezeu îi poate proteja. Aici este un documentar făcut de Stu Peters împreună cu un medic în care au abordat foarte multe documente științifice și au introdus o idee foarte interesantă, numită Watch the Water. Acest video l-am <laughs> primit nu cu mult, câteva săptămâni, să zic în urmă. Lucram la această prezentare deja și a fost... wow! A venit la momentul potrivit. La momentul potrivit. Nu pentru că mi-a revelat ceva nou, ci pentru că am confirmat tot. Cine vrea să-l vadă este în engleză. Am fost porțiune, am înțeles, am văzut chiar o porțiune tradus subtitrat în română. Însă am să dau doar câteva puncte. Sunt multe puncte ce am aportat. Multe documente științifice. Dar câteva puncte care chiar arată, confirmă ceea ce am descoperit, ce de nu să înțeleg. Aici este Dr. Brian Ardis, care a făcut aceste descoperiri. El a descoperit că cei ce produc sau produceau, el a descoperit că cei ce produc medicamentele pentru această pandemie din SUA, dar și injecțiile care se fac, au fost anterior experți în studiile de venin de regiile cobra și încă un șarpe veninos. Iar din documentele științifice apare că se folosește venin în medicamente, speciale cele pentru această pandemie, sau particule din venin, inclusiv cod genetic în aceste injecții. Am mai văzut până acum, așa cum au zis și ei, că virus înseamnă venin sau o Iar coronavirus, corona înseamnă coroană sau rege sau mitră. Și acest doctor a ajuns la concluzia următoare și la un moment dat zice așa. Păi dacă faci un joc de cuvinte poți să ajungi la veninul regelui cobra, coronavirus, sau coronavirus poate să înseamnă veninul papei, mitră. Și a rămas șocat. Și am zis, wow! Inclusiv el în video zicea că totul când studiezi pare să vină de la papa de la Roma. Ce legătură are toate astea? Adică dacă trasez orice lucru, tot ce se face în această pandemie este de la Roma. Nu mișcă nimeni, fără să vină de la Roma. De ce? Mm, nu se împlinește profeția? Apocalipsa 13? E un uitor cum acest om de știință gândește și vede unde merg lucrurile. Foarte interesant. Pentru că papa de la Roma folosește șarpele continuu. Este peste tot hmm, cine este conducătorul? Cine îi dă puterea? Conform reformatorilor, Martin Luther și ceilalți, este șarpele. Asta se vede în această carte, de exemplu, istoria reformațiunii a secolului 16 lea de Merle D'Aubigne. E extraordinar recomand tuturor, doar în engleză, din păcate, dar e extraordinară în care reformatorii au arătat Că papalitatea este apostolul diavolului. Și uite cum astăzi doctorul acesta arată că totul merge până la el. Inclusiv în catedrala de la Vatican sunt patru coloane imense de șerpi. Ce are de face șarpele cu Dumnezeu? Și totuși are, dar cu Dumnezeul acestei lumi. Șarpele, zicea el, îl reprezintă pe Lucifer, șarpele cel vechi. Deci tot sistemul acesta este un sistem luciferic. Și apoi ajunge la o concluzie interesantă. Prin injecția genetică vor să introducă codul genetic al șarpelui ca omenirea să fie al lui Lucifer. Când am văzut concluzia aceasta, am rămas uimit. Destul de direct. Uh. Wow! Și <laughs> am zis, exact asta pregătesc și eu. Și uite o confirmare. Nu științe, efect, că reprezintă același lucru. Şi trebuie să o prezint. Trebuie ca acest cuvânt, această mare strigare, acest înger care este portificat în Apocalipsa 14, înger care este portificat în Apocalipsa 18, se strige în gura mare. Și Dumnezeu o face. Dacă nu printr-unii care ar trebui să o facă, o face și prin alții Dacă nu vorbește omul, vor vorbi și pietrele. Dar Dumnezeu trebuie să-și transmită semnalul. De aceea trebuie să transmitem și mai la cei care va ajunge. Dar Dumnezeu trebuie să-și transmită semnalul de avertizare pentru că timpul se încheie. Ai amintit despre șarpele care are legătură și cu ceea ce se vede pe la Vatican și acest om de știință a făcut anumite conexiuni. Ce legătură este între șarpe și sistemul medical? Aici este sigla Organizației Mondiale a Sănătății. Ea are un șarpe acolo și apoi avem sigla Smurd Dar aceștia, aceștia au doi șel. Trei, de fapt, acolo, dar două simboluri cu șel și o să analizăm pe amândouă. Însă e foarte interesant că șarpele apare și aici. A, este sigla medicinei, nu? Are și acelea un rol o legătură, conexiune cu șarpele cel vechi, cu Vaticanul. Asclepius este un zeu greco-roman al medicinii sau vindecării. s a fost, de exemplu, un terapeut al lui Asclepius. Și acolo vedem cum are el acea botă și șarpele pe ea. Acea botă și șarpele, un singur șarpe, este șarpele lui Asclepius. Este... Zeul a Asclepius este Lucifer. El este cel ce dă vindecare. În prezentarea, ultima prezentare am văzut pe Doctor Strange. Hmm, șarpe. Este Lucifer. Și interesant că medicina folosesc acest lucru. Organizația Mondială a Sănătății și toată medicina, toate ramurile ei, Folosește șarpele. Farmacia. Totul. Aici este uh, armata uh, americană, partea medicală. Folosesc acel un singur băț cu aripi și cu doi șerpi. Și aceasta are o însemnătate ce am văzut și la Smurd. Și aici avem o explicație a ceea ce sunt acele două. Cel cu aripi și cu doi șerpi este uh, Caduceus care reprezintă comerțul. Apoi avem cel din mijloc, un singur băs și un singur șarpe, care avem Asclepius, Dumnezeul Medicinei. Și apoi avem și Higeia, care este farmacia. Acum, Higeia era fiica lui Asclepius. Așa că mergi mână-n mână. Din aceeași familie. Exact, din aceeași familie. Și acum, e interesant că foarte mult se folosește și cel cu doi șerpi, care am văzut că reprezintă zeul comerțului. Hermes, parcă, sau cum îi zice, nici mă interesează, până la urmă. Dar e foarte interesant că este o luptă mare în medicină, pentru că unii folosesc uh, acel cu doi șerpi, care reprezintă comerțul, și alții folosesc un șarpe, care reprezintă pe Asclepius. Și se luptă între ei, dar... Alții au zis, păi aveți dreptate. Pentru că sistemul medical este comerț. Este, de fapt, cea mai mare afacere care există în lume. Și atunci cele două merg mână-mână. Două zeități. Nimic de face cu Biblia. Cu Dumnezeu Creator. Și acum. Și acum. Avem aici șarpele acesta. Și e foarte interesant această formă. Avem aici un pahar și un șarpe care are capul îndreptat în jos. Oare ce reprezintă asta? Eu am scris acolo, oare nu reprezintă faptul că șarpele își varsă veninul în acel pahar? O travă? Oare nu este farmacia cea care dă în pahar o trava șarpelui? Veninul Babilonului? Referitor la injecție, au fost unele glasuri care au spus că aceasta ar fi semnul fiarei, așa cum este prezentat în Apocalipsa. Să fie această injecție, semnul fiarei, are o legătură? Este o întrebare foarte bună, pentru că mulți din cei care s-au injectat și-ar cum complet speranța. Hai să vedem ce putem găsi le. Personal, din ceea ce am studiat și am văzut, nu cred că injecția este semnul fiarei menționată în Apocalipsă. Însă, ea este un semn al fiarei, fiindcă totul procede de la papalitate. Adică, papalitatea spune, toată lumea trebuie să fie injectată. Și atunci este un semn al autorității ei. Pentru că cine face aceasta, se supune autorității. Deci, când ai injecția... Ai un semn că te-ai supus, dar nu cred că este semnul care ne vorbește Biblia. Însă, oare are și acest semn un scop și o legătură cu acel semn care va veni? Cred că este o pregătire pentru ca cei ce iau injecția acum sau au luat-o să nu aibă nici o putere să se opună semnului fiarei când va veni, Că satana va avea și are control de plin, permanent, asupra lor să facă ce vrea el. Acesta, cred, că a fost lupta satanei. Ca să-l aducă și pe cel care știe care este semnul fiare. Să-l aducă încât, văzând semnul fiare, să nu se mai poată opune ci să cadă în primirea acelui semn când va veni. Din ceea ce ai înțeles, ar fi un, un pas destul de mare, poate nu decisiv, dar un pas mare ca să accepti ultimul în exact. care se va impune. Da. Este uluitor, însă cei care sunt sub puterea celor rău vor face voia lui în cele din urmă nu vor avea cum să se opună. Așa cum zice și Pavel, vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine și fac ce este rău pentru că sunt sclav. Asta în cazurile în care cei care au avut această injecție nu merg la Hristos și nu privesc la El cu credință. Și va fi enorm de greu pentru ei. Enorm de greu. Pentru că luptele care le vor avea vor fi enorme. Dar cred că mai este speranță și că pot birui. Ce înjectați pe deplin sau la chiuvetă sau folosind înșelător codul chiuar al altuia sunt întinați, cedând de înaintea spitei, de încredere în om sau în creatură în loc de creator, fiindcă vor să-și scape viața, dar o vor pierde. Ceea ce am înțeles eu în legătură cu cei injectați este că ei nu mai pot face parte din cei 144 de mii. Dar, dacă se pocăiesc, pot să-și mântuiască sufletele consacrându-se Domnului pe deplin. Însă, ei s-ar putea să trebuiască să-și câștige sufletele prin mari suferințe și, posibil, chiar și martiraj. Datorită că s-au întinat, este ceea ce am înțeles eu. Nu știu, va fi sau nu așa. Dar este ceea ce am înțeles eu, că datorită acelei întineri Dumnezeu cumva va trebui să ardă, să distrugă ceea ce aparține celor. rău. Și asta înseamnă suferință. Și poate chiar martiraj. Și aceea va fi enorm de greu pentru ei. Enorm. Dar se poate. Ai amintit mai înainte despre faptul că și această problemă a injecției, chiar dacă este una medicală, are avea legătură cu paparitatea. Ce legătură există între aceste lucruri? Cum se poate așa da. ceva? Am văzut ce legătură a făcut dr. Ardis. În video chiar merge un picuț mai mult în detaliu. Însă hai să ne uităm puțin la câteva lucruri. Câteva dovezi pentru acest lucru. Ni se spune că aceasta este doar o problemă medicală. mai departe. Însă medical ni se dă să semnăm că orice reacție datorită acestei injecții este doar responsabilitatea celor injectat. Deci nu ți se oferă nicio garanție că nu te vei îmbunăvi, nu vei transmite sau nu vei muri datorită bolii contra căruia te imunizezi. În acest caz sunt obligat să iau de la oameni singura soluție care de fapt nu soluționează nimic. Iar Dumnezeu este complet exclus din procesul vindecării. În mintea unora însă, el lucrează totuși prin acest sistem medico-farmaceutic. Chiar unii au zis că această injecție este darul lui Dumnezeu. Prin aceasta însă nu fac tot o problemă spirituală și este important. Adică, stai în pic, este una medicală sau spirituală? Adică, de ce faci doar medicală dacă îl implici pe Dumnezeu? Nu? Și de ce spui că Dumnezeu le-a dat înțelepciunea, dacă este una doar pur medicală? Păi, Hai să ne otărâm o dată. Pentru că nu se pot uh, separa cele două. Se pare că nu. Și atunci, dacă este una spirituală, hai să o luăm spirituală. Cum poate un sistem ateu, la bază, să lucreze cu Dumnezeu? Deci, fie acest sistem lucrează cu Dumnezeu pentru rezolvarea unui probleme, fie este complet diabolic. N-ai cum altă soluție. Ori lucrezi cu diavolul, ori lucrezi cu Dumnezeu. N-ai alt, alt stăpân, nu? Și atunci, din tot ceea ce am spus până acum, eu personal am convingerea de plină că acest sistem este complet condus de ce A Ai afirmat că sistemul medical este la baza tău și că nu poate să lucreze cu Dumnezeu. Ce să înțelegem din asta? Nu ne aduce niciun fel de avantaj sistemul medical să nu mai apelăm la, la serviciile sistemului medical? Este o întrebare foarte importantă. În primul rând, problema este sistemul medical alopat, care, da, afectează și celelalte, pentru că se răsfrânge această idee și în celelalte ramuri, dar faptul că este ateu la bază nu poate contrazice nimeni, pentru că asta învață. Asta spun, încearcă să-L nege uh, pe Dumnezeu și existența Lui. În același timp, ei sunt conduși de celor, pentru că asta fac. Adică, multe informații și descoperiri pe care le au, le au prin seanse și prin călăuzire demonică, spiritistă. Um, în același timp, însă, eu trebuie să mă duc la Dumnezeu, să întreb El ce să fac. Dacă trebuie să mor, n-ar fi mai ferice să mor? De ce caut să salvezi pe orice cale? Ceea ce Dumnezeu poate să ar putea să-mi zică puneți casa în ordine, ca și lui, zic ea? Pentru că vreau să mor. Să nu pierd din cauza ceea ce va veni. Însă, dacă mă duc la Dumnezeu și El îmi zice ok, du-te, fă-ți o operație, că trebuie. S-a întâmplat ceva mare, atunci mă duc pentru că mă cred în El și ascult de El. Însă să mă duc de capul meu, unde Dumnezeu nu m-a trimis, mă fac pe mine însuși Dumnezeu, și ajungem la exact aceeași problemă. În care fac dintr-o dintr creatură, fac Dumnezeu. Și Ce este problema. Da? Um. De, de nou vreau să specific că problema nu este la indivizi, la medici, ci la sistem. Da, medicul a fost educat de acest sistem și s-ar putea să nu cunoască, să nu descopere anumite chestii, să nu fi descoperit sau să înțeleagă anumite chestii. Toți trebuie să descoperim în timp. Și de aceea sper că această prezentare să fie de ajutor și mânturi medici și cadru medical în diferite situații în care poate să fie pus omul, atunci trebuie să întreb pe Dumnezeu, ar fi de dorit lucrul ăsta, și în orice alte situații, am fi, în maică, e o problemă medicală sau orice alte situații ar fi, să le întrebăm pe Dumnezeu. Și prin încrederea în Dumnezeu putem să apelăm și la. Sigur, așa cum Dumnezeu ne conduce. Dumnezeu da. știe și trebuie să ne credem în El, în călăuzirea Lui și să ascultăm de El. Da? Asta este cel mai important lucru, însă să trăim conform legilor Lui. Orice lucru care încalcă legile lui este păcat. Da, trăiește în conformitate cu legile lui Dumnezeu, dar apar anumite accidente și chiar așa să te întreb legat de medicina de urgență. Sunt situații în care, pe care nu le poți evita sau care apar din cauza călcării unor legi ale sănătății. Încălcării vointe din partea mea. Știu eu ce? Trebuie să apelez poate la medicina de urgență în cazul unui accident de mașină. Sigur că nu. Trebuie să las pe Dumnezeu să conducă. Trebuie să fie El în control. De ce am ajuns acolo? De ce? Și acolo, în procesul acela, trebuie să văd ce mi se administrează. S-ar putea să fie niște soluții naturale și să nu am nevoie chiar de ce fac ei. Da? Deci trebuie să las pe Dumnezeu să conducă și Dumnezeu va conduce cum știe mai bine. Încât să nu cadă în încerciunea ceilală. Asta este cel mai important. Dar era vorba de papalitate, nu? Ce rol are papalitate aici? Congregația pentru doctrinile credinței de la Vatican spune că injecția anti-Covid sunt acceptabile moral. Asta a fost în 21 decembrie 2020. A apărut o problemă destul de mare a, printre cei catolici că aceste injecții coțin, conțin a, ceva celule de feți avortați. Și atunci eu zis, păi, stai un pic, eu nu pot să-mi injectez așa ceva. Plus că conține alte otrăvuri și alte chestii, și atunci a, a mers până la Vatican, și Vaticanul a spus odată libertate și o zis, sunt acceptabile moral. Luați-le. Și Vaticanul a spus că trebuie să se facă aceste injecții pentru toți oamenii. Și să nu fie neglijați cei săraci. Transmiteți-le lor, pentru că cei din Africa, săracii, sunt cei care au cele mai puține injecții. Da? Uh, și așa că transmiteți le ca toți să le facă. Hmm, interesant cum poruncesc, nu? Apoi avem acest articol în august 25 2021 de către America The Jesuit Review care spune așa, refuzând injecția, este păcatul definitiv de omisie pentru catolici astăzi. Wow! Bombă! Destul de radical. Și acum... No. E o problemă medicală? A devenit. Sau una morală? Pentru că ei aici o fac una morală când spun că este un păcat. Hmm. Interesant, nu? Și uite așa, totul pornește de la papa. Și The White House în aprilie 7, 2021, spune că Papa Francis a spus că este o obligativitate morală ca să te injectezi. Și The National Catholic Reporter a scris pe ianuarie 11, 2021, că Papa Francis sugerează că oamenii au obligativitate morală ca să se injecteze. Eu cred că moral toți trebuie să se injecteze. Adică nu există om pe fața Pământului care să nu se injecteze. Asta spune papalitatea. Și acum sistemul medical și toți exact pe astea urmează. S-au eliminat orice scuze. Nu ai niciun scuză. Nici pe bază de credință, nici pe bază de conștiință, nici pe bază de libertate, nici pe nimic ca să nu te injectezi. Și cine a eliminat toate acestea? Papalitatea. Ei sunt Capul moralității în lume, nu? Da, și e o afirmație foarte îndrăzneată cumva, de că este păcat exact. să nu faci lucrul acesta. Și Ce cel mai mare păcat. 2 Tesare capitolul 2, versetele 3 și 4, însă Dumnezeu ne-a spus cu atât timp în urmă: Nimeni să nu vă amăgească, vorbind de amăgire, în vreun chip.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 se va așeza în Templul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 3 și capitolul 6, ne se spune că Templul lui Dumnezeu este trupul vostru. Și uite cum prin această injecție, acest potrivnic al lui Dumnezeu, reprezentant al satanei, apostolul satanei, cum a zis Martin Luther, se așează în Templul lui Dumnezeu inclusiv în cod genetic. Inclusiv prin poruncile pe care le da. dat. Și interesant că liderii lumii sunt ori instruiți de iezuiți, ori sunt iezuiți. Deci totul este sub puterea acestei putere catolice. În Ieremia 17, versetul 5 și 7 spune blestemat să fie omul care se încrede în omul care se sprijine pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Însă, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui de este Domnul. Și uite așa o menire așa își atrage un blestem. Toate blestemele care Dumnezeu ne-a scris în Deuteronom 28, de exemplu, sau Leviticul, toate ni le Pentru că am făcut un muritor speranța noastră. O injecție singura noastră speranță, cum ni se spune. Și este trist -o merge, Așa că de acum încolo, după tot ce îmi dai seama, vor urma dezastre cum lumea nu a cunoscut. Boli, așa cum vedem deja, la care nu există soluții. Așa că la un moment dat, cel rău va trebui să apară. Și prin demonii prin care îi posedă pe cei bolnavi, că prin demoni îți produce acele boli, reacții, datorită injecției, nu injecția, nu codul genetic îți produce bolile, ci este demonii care au luat în control acești oameni. De aceea nu ai soluții, pentru că problema nu este fizică, nu este medicală, științifică, este spirituală. Și atunci, o să vină cel rău în curând să se manifeste în nume aceasta și să spună că el vindecă. Și tot ceea ce face face ca demonii zică, lasă-l în pace. Și trec simptomele. Și așa va fi un ședucine formidabilă, pentru că omul va crede și nici măcar nu are putere să nu-l creadă pe ce vreau. Pentru că cel rău demonii îl condoște. Așa va ajunge să ia în stăpânire, inclusiv pe cei care nu au făcut injecția. Uite că m-am vindecat! Uite că sunt bine! Și este o șelăciune extraordinară. Ce Dumnezeu ne-a spus. De deci, ce blestemat? Blestemată este omenirea care s-a încrezut în om, în creatură și în Dumnezeu. Dar binecuvântați sunt cei care se încred doar în Dumnezeu numai El ne poate păzi în vremurile care vin. Cred că ar fi bine de precizat un lucru. Cei care nu au făcut injecția cumva să nu se creadă acum la adăpost sau într-o siguranță pentru că nu au făcut acest lucru. Pericolul, cred că, ne paște pe toți Absolut. dacă ne prindem continuu de Dumnezeu. Și Absolut și vor, fi, Dumnezeu. vor veni vremuri foarte grele în care să fim forțați din toate punctele de vedere să luăm această injecție. Dar nu numai aceasta. Vor veni și alte vremuri. Și război, și altele. Prin care vom fi constrângi din toate punctele de vedere. Așa cum se spune apropo 13, ni se va lua hrană. nu vom mai avea niciun sprijin uman pe care să ne bazăm. Pentru nimic. Dacă acum nu ne pocăim de tot, și nu împiruind păcatul prin Iisus Hristos, nimeni nu ne va putea proteja în timpurile care vin. De aceea, ferice de cei ce mor astăzi în Domnul, că nu vor vedea ce va veni. Acum, acest subiect, oarecum, poate nu mai este așa de mult adus în, în discuție, sunt alte preocupări la ora actuală, dar oricum ce, ce a fost, a fost și ce va urma de acum înainte, adică la ce să ne așteptăm? Mă gândesc că nu, nu s-a terminat. Exact. Încă nu s-a terminat și este foarte bine plănuit ce va veni. În 15 martie 2021, Papa Francis cere noua ordine mondială după pandemie. Un lucru extraordinar, nu? Adică, acum un an și ceva, spune că odată ce se termine pandemia, să înceapă noua ordine mondială. Hmm. Ce s-a întâmplat un an mai târziu? Pandemia s-a terminat când a început războiul ruso ucrainean Și nu e interesant legătura? Nici măcar injecția n-a oprit pandemia. Ci războiul. Hmm. Ce legătură are războiul cu ceea ce a spus papa? Are vreo legătură sau nu? Tot acest război însă este despre cei care sunt împotriva, anti acestei noi ordini mondiale, adică New World order, order, și cei care sunt pro acestei New World Order. Doar Rusia și China par a fi anti acestei noi ordini mondiale, pe când restul lumii pare a fi pentru. Și acum Rusia reprezintă creștinismul. Și totuși toată lumea este contra lor. Oare nu cumva ceea ce vrea să se ajungă este ca să distrugă să distrugă creștinismul conservator pe care rusele reprezintă acest ortodoxism, nu? Acest creștinism conservator care luptă contra Transgenderismului și toate nebunile uh, sodomice care se fac astăzi. Însă, nu este oare tot o înșelăciune? Pentru că împlinește agenda papei. Papa a cerut aceasta, nu? Și președintele Zelenski al Ucrainei, ei asta spun. Noi suntem pentru noua ordine mondială. Rusia spune, noi suntem contra. Hmm. Însă, de ce tot sistemul acestei noi ordini mondiale, New World Order, este bazat pe cel ce are loc în China? Adică, în China astăzi, toți sunt controlați printr-un sistem foarte interesant digital. De ce acest sistem al noi ordini mondiale adoptează sistemul din China? Hmm. Stau oare la aceeași masă, așa cum ne spune profeția din Daniel? zic că sunt uh, inamici, dar mănâncă la aceeași masă. Totul este doar o mare înșelăciune pentru a pregăti lumea pentru venirea lui Iisus Hristos. Președintele Americii Biden a spus următoarele. va fi o nouă ordine mondială acolo, vorbind de războiul rus ucrainian, și noi trebuie să o conducem. Și acolo era... Biden, împreună cu cel de la World Economic Forum, Schwab. Și Biden a spus foarte clar, va fi. La mai mult a avut acel congres al Guvernului Mondial, deja s-a făcut așa ceva, în care au spus, acesta este al treilea război mondial. Nu așteptăm Este. Care înseamnă că va continua. Și va merge înainte până când lumea va inaugura ceea ce Papa a cerut, ca toți să fie sub controlul lui. Și ca nimeni să nu poată scăpa fără ceea ce Papa cere. Și a cerut injecții pentru toți. Asta înseamnă că va veni în continuare cerință și obligativitate pentru injecții. Pentru ca toți să fie supuși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 În cauza înșelăciunii acest sistem este plin de demoni. Numai satana locuiește acolo, numai el conduce totul. Așa că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu ne putem permite să cădem în capcana celui rău, încrezându-ne acest sistem. Am văzut în Apocalipsa 18 cu 23 de atâtea ori că satana prin farmacie, vrăjitorie, va amăgii toate neamurile. Și Dumnezeu ne-a un mesaj tuturor. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și astfel să nu fiți loviți curgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Citeam de Sodoma și Gomora, exact aceeași frază. Păcatele Sodomii și Gomorei au ajuns până la Dumnezeu. Astăzi avem același lucru. Și nu știm cât va mai îndura Dumnezeu lumea. De aceea trebuie să ieșim din acest sistem plin de înșelăciune. Trebuie să ne prindem de adevărul lui Dumnezeu, din legile pe care El le-a lăsat în natură. Și să ne credem doar în El. Dacă pierdem viața, nu este a noastră, este a Lui. Trebuie să ne credem în El. El ne poate asigura tot ceea ce avem nevoie. Vom crede omul mai mult decât pe Dumnezeu? Apocalipsa 14 cu versetul 7. Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă că ce-a venit, ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvorile apelor. Dumnezeu să ne dea harul să ne tenim doar de El și de mic ceea ce este creat. Domnul să ne pregătească pentru ziua aceea și Domnul să ne dea puterea să ne încredem pe deplin doar în El, să avem speranță doar în El. Încredere doar în el, în nimic altceva. Și atunci el își va manifesta puterea de Dumnezeu Creator, tot puternic. Să ne salvez! Suntem la finalul acestei prezentări. Mie mi se pare că ceea ce am descoperit este foarte interesant, și puțin pe dos sau pe unde trebuie. <laughs> da, depinde din ce parte <laughs> trebuiești. Dar sperăm ca aceste informații să nu fie respinse, poate de, de unii, ci măcar să, să fie ceva provocator și să, să să dorească, să analizeze, să se gândească, să cerceteze. Dumnezeu vrea să întindă mâna pentru fiecare, către fiecare, ca să, să, să se apuce de brațul lui indiferent de deciziile greșite la care a fost toate conduși din cauza înșelăciunii celor rău. Dar punctul de bază, cel mai important și viața cel mai bună este aceasta că oricine privește credință la Hristos are posibilitatea de a fi mântuit și eliberat. Amin. Amin. Lucrul acesta îl dorim tuturor acelor care vor asculta și multor altora care sunt în această situație neplăcută cu toții avem nevoie de harul lui Dumnezeu, de, de Hristos, de salvarea pe care El ne oferă, prin credință să o apucăm și să ne mergem drumul. Mm. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mm.